errango nuke sekula baino geiago oso sartze ona dugu errango nuke historikoki berba da gure kopuru kasikamdienetan girela horra eh, beraz marka ona da eta eta ilusioz uh, asarazten digu ikasturte berria. Gure lizentzia sendotzen ari den seinale, eta behar bada ere iparraldeko uh, gizarteak mezua errezibitu du. Uh, Euskalikasketak uh, bide profesional uh, segur bat uh, irekitzen dutela, uh, izanen dela alana sektore hortan, eta ez bakarrik irak askuntzen eh, beste uh, lanbide batzuetan ere, eta behar bada ere bon, uh, azken urteetan uh, lan seriosa egin dugu eta horren fruituak behar bada hartzen ari dira edo oriin etxe nahi dut federen. Lehen urtean hogeita hamabi dira eta zigarrizko kopuruak dira eh, zigarrezko kopuruak garai batean izan genituen urte batzuk dozena bat ikaslerekin lehen urtean urte gogorrenak izan ziren normalean hamaboste eta hogehiien artean ibiltzen gira. eta azken bi urteetan bada heendatze bat eh, joan den urtainania danik hogeietik gora ziren eta hoita bi hogeita hiru edo eta eta orain hogeita ditugu eta beraz, bon, gauza gauza handia da. Baina ikasleen aldetik, Euskara ikastea bultzatu dituen argumentua, ez da betzi argi, entzun ditzagon lehen urteko ikasle horiek. Ba, internetz delako, eta, eta hemen delako, <laughs> itxetik <urbile>, bai. <laughs> Ena kealako sobera zerregin, eta nire nik bi gauza ditut maite eskolan, zen Euskara eta Kirola, eta nire gondin Euskara egin, eta utatut eskora. Avant, je crois qu'il y avait pas les 90 euros pour la cotisation oui, et 170 euros euh, ouais, et le 150, paiement. Non, mais mais ouais, les 170 euros plus les 90 euros, je trouve ça pique un peu par <rire> rapport au lycée, en tout cas. Surtout que là, on va devoir acheter. Un code penal, ouais, un code civil etu, ouais, et, et c'est 20 bal ai chacun. Ouais. Et surtout qu'on n'est pas sûr de réussir l'année au final. Mohamed Amarra, UPP-A, universitateko presidentarekin, errobiko kampusetaz, segindugo puntu bat charretzeuntan. Nous avons une 10% du nombre des inscrits. <c 'un> Izen emaiteetan aorten, bat azbeste, eun aindako Amarrako izan dugu saiz ezberdinetan, eta bi formakuntza berrien idikitzia ere Euskal Herrian, Kirola eta Informatika lizentziako lehen uktean. Tab saiak erakastaukan du Miraako bat eskaera izan dira hauen artean bostehun nugaldetik bakarrik kirurogoi tokientzat. Eddoosoin gisaaz garatzen ari den kampusa da eta espero dugu helduden urtean formakkunza begien ikitzea gazte gehiagoren erakartzeko. ikuusia da bai bereziki lea atzegiko ezkuntzetan eta historiaren arloan.